Haleluya haleluya. Nalihimidiwe jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia tena neema ya kuamka salama asubuhi ya leo. Haleluya jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana mpendwa katika Kristo Yesu tutafakari pamoja sasa sehemu ya tatu ya neno la Mungu ninalo sema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Sehemu ya pili ya tafakari hii ilitukumbusha uwezo tuliopewa wa kufanyika watoto wa Mungu. Tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tulisoma neno la Mungu lililotufunulia jinsi Mungu alivyo mtuma roho wa Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu aliaye Aba yaani baba roho wa Yesu Kristo yu ndani ya mioyo yetu aliaye Aba yani baba na tukaambiwa kwa kuwa tunaye roho wa Yesu ndani yetu hatupaswi kwa watu wa kuogopa na kufadhaika kwa kuwa tunaye roho wa Yesu ndani yetu hatupaswi kwa watu wa kuogopa na kufadhaika tunapaswa kwa watu wa kuamini na kutegemea kumwona Bwana akitenda maku katikati ya maisha yetu Tunapaswa kuwa watu wa kuamini na kutegemea kumuona Bwana akitenda mambo makuu katikati ya maisha yetu. Jina la Bwana nalitukuzwe milele. Rafiki mpendwa, Bwana hajatuahidi kuishi maisha yasiyokutana na changamoto na majaribu. Bwana hajatwaidi kuishi maisha yasiyokutana na changamoto na majaribu. Alichotouahidi ni uwepo wake pamoja nasi na uweza na nguvu zake za kutookoa alichotoaahidi mungu ni atakupo pamoja nasi na uweza na nguvu zake za kutokoa alimwambia heremia usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe asema bwana usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe asema bwana haya basi wewe jifunge viuno wewe jifunge viuno ukaondoke ukawaambie maneno yote niliokuamuru Usifadhaike kwa ajili yao, nisija nikakufadhaisha wewe mbele yao. Usifadhaike kwa ajili yao, nisija nikakufadhaisha wewe mbele yao. Maana tazama nimekufanya leo kwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake, na juu ya makuani wake, na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Maana mimi nipo pamoja nawe asema Bwana ili ni kuokoe. Nao watapigana nawe lakini hawata kushinda. Maana mimi nipo pamoja nawe asema Bwana ili ni kuokoe. Nimesoma Yeremia sura ya kwanza mstari wa nane, nikaenda mstari na wa 17 na 19. Yeremia 1:8-17 hadi tisa. Rafiki mpendwa, tuliambiwa katika tafakari iliyopita tunatakiwa kuishirikia mifumo yetu ya imani. Tuondoke kwenye mfumo wa kuona mambo kidunia kuelekea kwenye mfumo unao mambo kutokea upande wa Mungu. Tuishurikie mfumo yetu ya imani. Tuondoke kwenye mfumo wa kuona mambo kidunia kuelekea kwenye mfumo unao mambo kutokea upande wa Mungu. Hilo ndilo tunaloambiwa katika waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya na mstari wa Saba. Tunaambiwa hivyo katika waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya mstari wa Saba imeandikwa. Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Rafiki mpendwa, tuliambiwa tunaweza kubadilisha mfumo mfumo wetu wa imani ikiwa tutakubali kubadilisha ukiri wetu. Tunaweza kubadilisha mfumo wetu wa imani ikiwa tutabadilisha ukiri wetu. Badala ya kukiri hofu, kiri imani. Badala ya kukiri udhaifu, kiri nguvu za Mungu. Badala ya kujiangalia udhaifu wako, mwangalie Mungu aliye ndani yako na nguvu zake. Kiri imani badala ya hofu. Kiri nguvu za Mungu badala ya udhaifu. Mwangalie Mungu aliye ndani yako na nguvu zake badala ya kujiangalia wewe mwenyewe na udhaifu wako. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunatimiza neno la Waefeso sura ya 6 mstari wa kumi. Waefeso 6:10 Neno la Mungu linasema Hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Rafiki mpenda, angalia maneno haya Bwana aliyomwambia Yeremia. Angalia maneno haya Bwana aliyomwambia Yeremia. Haya basi, wewe jifunge viuno Maanake jikaze ukaondoke ukamwambie maneno yote ukawaambie maneno yote kwa muru. usifadhaike kwa ajili yao nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao usifadhaike kwa ajili yao nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao anasema usifadhaike kwa ajili ya adui zako nisije nikakufadhaisha wewe mbele ya hao adui Tukifadhaika mbele ya shetani tunachofanya ni kumshusha Mungu wetu na kumuinua shetani. Tukifadhaika mbele ya shetani tunachofanya ni kumshusha Mungu wetu na kumuinua shetani. Kufadhaika ni kuto kuliamini neno hili linalosema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kufadhaika ni kuto kuliamini neno hili linalosema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Na Bwana amesema tukifadhaika kwa ajili ya adui atatufadhaisha mbele yao. Ndio maana ni muhimu sana kusimama kwa imani na neno la Mungu. Na yeye ameahidi tukisimama kwa imani, adui zetu watapigana na sisi lakini hawatatushinda. Amesema ukisimama kwa imani, adui zako watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Alimwambia Yeremia, Nami nitakufanya kwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hao nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda maana mimi nipo pamoja nawe ili ni na kukuponya asema Bwana nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya nami nitakuokoa katika mkono wao wenye kutisha nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya nami nitakuokoa katika mkono wao wenye kutisha Yeremia na 21 tuombe mtakatifu mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni tunakutukuza na kukusifu kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kuyona siku njema ya leo tunakushukuru kwa upendo na uaminifu wako tunakushukuru kwa uweza na nguvu zako za wokovu na ukombozi tunakushukuru kwa roho wa mwanao Yesu Kristo ulemtuma ndani ya mioyo yetu atupae kulia aba yani baba jina lako litukuzwe milele bwana Asante kwa neno lako la uzima litupale nguvu ya kusimama kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kome sema, tusuwa tusiwaogope adui wa kwa maana wewe Bwana upo pamoja nasi kutookoa. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakombo tujaze roho ya ujasiri na uudari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tusaidie ero mtakatifu tusifadhaike kamwe kwa ajili ya adui shetani tusaidie ee bwana tuwe na imani thabiti ya kumpinga kwa neno la Mungu kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo kwa kome umetuhakikishia ushindi kwa jina lako. Umesema watapigana nasi lakini hawata tushinda. Wajapo inuka kinyume chetu atakutana na mkono wako bwana uliyo Silaha zao na hila zao zote Mipango yao haitakuwa wala haitasimama. Sasa na neno litokalo kinywani mwako bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunajiachilia mkononi mwako Yesu, ututumie kama upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tutangulie na damu yako Yesu inenayo mema. Roho wako akatuongoze katika njia utakatifu. Jina lako litukuzwe milele e Mungu Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe moja Oktoba mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa tukifadhaika mbele ya shetani tunachofanya ni kumshusha Mungu wetu na kumwinua shetani. Kufadhaika ni kuto kuliamini neno hili linalosema yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Basi Mungu na akubariki Neema ya Kristo ituwezeshe kwa imara, tusifadhaike wala tusiogope, kwa kuwa aliye ndani ni mkuu kuliko yeye katika dunia. Mungu na kubariki, Damu ya Yesu kunenema mema, ika mema kinyume cha mabaya yote. Neema ya Kristo ikaendelea kufunika maisha yetu kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.